På Han är vara klädd i blå jeans, blå i skjorta, blå gymnastiskol, så kallade sneakers och en klarblå skaljacka. Oj! Det är blå. En smurf. Ja, smurf. smurf. Ska, ska vi testa, börja med att testa dig i dagens avsnitt här? Ja. Är du med? TV-serier. 20 tv-serier. Du ska ha 14 rättare för din dubbelnugge. Nej, du ska inte ha min dubbelnugge. Varför? Ha, Vad får jag med minnas? Du får min halva Toblerone white. Vi tog klar. Jag kanske får en Du får mina knäckarna. Ja, det kan du få. Yeah. Ja. Oh, du vi ja. Du vill ju ha kebabrulle. Jag tar kebabrullen sen, jag skiljer nickarna. Har du tagit 14 annars blir det kebabrulle till dig. Ja. ja om jag får 14 fel så får du ja, har du inte 14 rätt för din dubbelnugge. Kebabrullen då, vad har vi pratat? Och vi Vadå? Hur, hur har vi det med, med om du får min dubbelnugge kan jag få en kebabrulle fortfarande? Nej. <laughs> Nej, 14 har rätt tar 20 här nu. kör vi! Första, första tv-scenor. Har ja, du får inte få för länge. Det är tydk av den här, just. Ja, det blir på är sa Ja, det tycker jag ju. Vad ja, det är det då? Och kring Nummer tre. på förlägg. Har ja, det var en riktig horror story. Ja, det är väldigt stort. Ja, tar. vi Kör vi fyra. det. är bara den största spekla serien när jag ställa. Det är rätt. Jag, det. Ja, det är, det. jag du inte det är inte jag har sett alla för Nej, jag gör, det, jag gör, det, jag gör det. Nej, är så gott som min. Nej. Nej. Nej. det har vi Nej. Nej. Och då tar vi nästa. Jag vet nu hur kär du är i din Det du kan säga tio rätt. Men du får fortfarande ingen kebabbrille och det är på skjuta. Nej. Jo. Kan du inte rätta heller? Nej. Det är Dexter. Nej. Serienördan. Nej. Jag tittade på på serien. Jag tror vi på allra som Jag inte Och åk in den Nej. Två avsnitt har du sett att jag Nej. Så var det. Höggen? Nej! Jo. Nej! Kasta i den! Jävla oss! Inte hot! Jo! Nej! Ah. Tack! Nej! <laughs> se podcast idag med bara Marcus och Christian originaluppsättningen så att säga ja. <håll> var kvinnliga bihang är inte med eller väl... oh. ja, ja absolut, ja. har du sett eh, KDs nya reklam du bara drar igång där ja, du säger inte ens välkommen till mig ja, jag, vet. jag har inte sett KDs nya reklam de har satt sanns... va? Är det ja precis ja Nej. Den lät. Ja. Uh, hur sjutton tänker SD har de skrivit Frågetecken ja. Och sen frågan efter Vem ska baka våra pizzor? Nej <laughs> jo, jo jo jo Kolla på bilden jag, jag kommer runt och här. Ser du? Ja, men Menar de att invandrare bara kan bygga, baka pizzor? Ja, är det är det de är de goda. Det är något Hahaha ja. <laughs> Frågan är vem det är som har tänkt igenom den här kampanjen. Ja. Alltså SD, EU i Europa, det är ju ingen som tycker om dem. Om vi går ut och klagar på dem på ja. ett snyggt sätt så vinner vi väljare. Fast i och för sig är, kan kristdemokraternas väljare bli fler för att de skriver så här. För de bryr sig om allt annat folk kanske. Förstår du vad jag menar? Nej, men tro, så de menar alltså att, för det första tycker inte jag att utav att finnas. Jag tycker att man ska blanda ihop eh, religion och, och politik. Äh? Men kristdemokraterna, är de råkristna då eller? Så att ja, alla ja, kristna o. tror att... Alltså Svensson känns inte så råkristen. Nej, det känns inte som det. Nej, han känns mer som politiker som för det kristna. Budskapen. Ja, framåt. men han är inte kristen själv. Nej, jo. Ja, det är han ju säkert. Men jo. det är känslan man får av honom. Jo. Han döljer det väldigt mycket. Men jag tycker det är... Ja, det är... Ja, det, är, det är sant som du säger att eh, de kan säkert bli fler. Det är ju, det är, jag skulle ju väl tänka mig att rösta på för det att det är roligt skrivet. Ja men det är det inte du, men Det är ju, ju idiotiskt skrivet. Ja samtidigt är det ju väldigt konstigt skrivet. Det är väldigt konstigt formulerat. I alla fall i en reklamkampanj ja, att man... Ska baka våra och sen är det en bild på Magnus Jakobsson, riksdagskandidat. Jag undrar om det är han som har tryckt upp detta själv. Det är kanske är ett citat från honom. ja. ja. Men det är klart så alltså han har ju rätt i en sak man kan ju tolka det på två olika sätt givetvis. Ena är att invandrare kan bara baka vitsor. Det, är det, man kan. Ja. det andra är att svenska kan verkligen inte baka vitsor. <laughs> ja, eller hur? Ja. Så man kan ju tolka det på två olika sätt. Jag väljer att tolka det på det finare sättet. Jag gillar inte rasister och, så. Nej, precis. och jag tror på att de kan Ja. ja, har du sett vem som tjänar mest i världen? Sportsman? Sportsman? Ja. Eh, vem tror du att det är? Tajos. Precis, men det blev han ju först i år. Så det var inte så självklart egentligen. Nej, men han var ändå världen. Han tjänade mest i världen. Av sportsman, tänker du på nu? Av sportsmän. Nej, av alla. Nej. Ett år. Nej, på listan så var han typ tvåa efter Oprah. Jaha, var för före eller de här ja, Steve Jobs ja, men spelare, det, var innan, det var innan han ju den de här skandalen. Och sen, men nu så har han tydligen blivit bra igen. Ja, precis. Ja. 512 miljoner. Ju Ja, det är ju att han Det är jävla Sen är det väldigt mycket basketspelare och amerikansk fotboll som ja. inte vi känner till. men ett dag så var ju han med där. Fast då fick han ju även David Beckham. Ja, han är med åtta ja. nu. Och det är ju just... rätt sanslöst 37 år alltså inom men det är ju så mycket sponsoravtal ja, som Ja, precis väldigt mycket, äh, mycket som Nummer är 9 det. är Cristiano Ronaldo, 10 är Messi. Oj. Ja. Det var väldigt. Men han då som gick till den här ryska ja. laget. Jag vet att han är e ja, inte alltså, han gjorde bra. Eto. Nej, inte, inte detta det är ju inga löner utan det är ju löner plus alla sponsoravtal. Ja, ja, Eto ja, okay, har ju ja. inte jättemycket han har Puma men det är jag tror att det är Så himla bra. Vem tror du är nästa golfare på listan då? Du som kan golf. <laughs> Nummer sju före bäcken på 315 miljoner. Det var Rory McIlroy. Nej. Nej, okej. Okay. Det är nog en äldre gubbe. Eller så som varit med ett tag i alla är det fall. Nej. En amerikan är han. Det skulle jag tro att han är. Äh. med i En amerikan Det skulle jag tro att han är. Han nej han spelar åt andra hållet tror jag. Alltså vi spelar ja, ja, åt Ja. 315. Mm. Han har ju en Det I fruktansvärd alltså har han det. Ja. Han det gör... är ju inget talande utseende för att sälja produkter direkt. Nej men han är extremt populär framförallt så Varför det? Vad gör han som är så populär? Det, han är väldigt vänlig och snäll, ja. så eh, Eller han. Är du så där trevlig ja. mot alla på alla tävlingar? Han är, han är väldigt amerikan. Okay. Alltså amerikaner är väldigt trevliga. Ja. Mm. Sen så hade han en fru som blev väldigt sjuk i cancer. Aha. Ja. Och han har stött många cancerfonder och sånt liknande och gjort sig väldigt populär genom. Vinner det Vinner han på det då? Ja, att jag han gör. har ja, är det man... lite tycka synd om också, fast, när han är så snäll menar jag. Ja, precis. Ja. Alltså man tycker synd om honom, fast ändå så är man jävligt imponerad av att han spelar så bra. Han är väldigt duktig. Han är väldigt tjock va? Nej. Är han inte det? Nej, väldigt tjock. Ja. Han, är, han är lite rund. Jag har ja. fått för mig att han är, ja, är en stor koloss, men ja, jag jag kanske ja. inte men, men hur mycket tjänar de, spelar de in i golf? Ha? Hur mycket pengar tror han utav 315 miljoner? hur mycket? Som han har tjänat på golfen bara? Ja. Eh, 100 miljoner kanske? Okej. Okay. en massa pengar. ja, du hade inte de exakta siffrorna. Nej, nej, nej, utan nej, det stod bara... Jo, men det är svenska kronor, va? Ja, det är det. Så det... det roliga är att i artikeln så står det också eller Det roliga är ju men det är så löjligt Aftonbladet igen när du har fått ja. det därifrån Men då står det så här: Kobe eh, Bryant basket 400 miljoner ja. Sen står det Lebron James basket 387 miljoner Sen längst ner så står det Summan är räknad i miljoner oh, Men de har skrivit miljoner efter varje Efter varje ja Kronor har de skrivit på Tiger Woods. Sen har de skitit i kronor resten Men sen så står det att det är mm. miljoner det är trevligt. Ja, ja. Eh, du har en Wikipedia, en Markipedia, ursäkta mig, ja, till precis. idag. Jag fick ju i uppgift att, eh, att eh, ta reda på varför det heter Hawaii, på pizza, eller pizzan heter Hawaii. Ja, eller och du har stod. inte gjort din hemläxa, vad jag förstår. Eh, och då är det alltså så här att det är extremt jävla svårt att hitta någon. Jag vet ju det, för jag satt ju själv och kollade på detta. Mm. Och hittade inget. Jag tänkte att jag får ge det, det till mig. Så kommer att ta det nästa vecka. nu kommer jag att börja ringa runt om. Ja, så letar jag ju bara på internet. Olika diverse, olika sidor. Ja. Ja. Eh, så jag kommer ta det till nästa vecka. nu kommer jag att börja ringa till folk. På Va, hur Svenska ska du, vart ska du börja? Svenska kocklandslaget. Det måste finnas ett matinstitut någonstans. Som bestämmer vad fan saker och ja, det är. Klart. Så att jag ska ringa till dem. Ja. Och så ska jag pärla ut dem. Och säga att det finns ju varje namn på Hawaii. På Riksa. <laughs> men du tog fram en otroligt rolig artikel och Ja men der... jag gjorde en annan Markipedia. Ja det är det jag menar. Ja. Och det var därifrån du fick en ny Markipedia. som du ska ta upp idag. Oh, nej nej nej. Jaha. Nej nej nej. Då förstod jag förstod fel. Ja. För att, så, är så, det är så... ett visitkort att sitter med där? Ja jag hittade det. Mm. Jaha. Jag trodde du hade gått och skaffat det visitkort. Nej det har jag faktiskt. Du kan få det. Har du? Har Jo, för att jag fick ju två stycken. Ett som måste ta upp den här veckan och ett som ska ta nästa vecka. Jag gjorde nästa veckas. Den här veckan. Ingen ja. med. Alltså, vilket som är världens äldsta yrke. Okej. Okay. Ja, vad bra. Är, för vi har ju på att de inte alltid säger att prostitution är världens äldsta yrke. Precis. Ja, Om det är så här nu. Och nu är det alltså någon som har suttit. Och filosofi, att Jag läser detta i en blogg. En blogg. Ja. Av Aha. en vetenskapsman. Jag kommer inte ihåg vad han inte. Äh? Nej. Du blogg har ju fått sån dålig klang. Nu när du sa blogg, då tänkte jag ju någon av de här. Ja. Skandal eller vad säger ja, man? Nej, det behöver inte vara utan. Det men... kan ju verkligen vara ja, professorer och sånt seriös. som också bloggar. En ja. blogg, jag tänkte, ja. Det stod till och med på engelska. Så jag fick, eh, Oj! Tänkte, Google jag, Translate ja Allting i Google så <laughs> Det har jag läst mig en annan liten. Ja, det kan vara. Jag köper allt. Men då är det väl inte någon som har just kollat upp det här med prostitution. För att folk säger att det är väldigt, väldigt runt om i världen, så säger man att det är väldigt, väldigt Ja, precis. Ja. Och det kan faktiskt vara så att om, om det här nu. Han och vad är liga. det för människor du har läst om då? Har han gjort annars? Såg du det eller? Nej, jag tittade inte så noga, Men ah, okay. han såg seriöst ah, Ja, ah. Ah, bilden. Nej. Ja, ah, ok. Glaser, var, glasvår, var Bilden, svartvit. Nej. För är en bild svartvit på en professor ja. så ger det ett bättre intryck hos mig. Ja, faktiskt, det är sant. Men hade, han hade. Det måste ha med. Två och glasögon jag tänkte... ja, ja, jag tänker om man har svartvitt bild också. Ja, då har han säkert eh, skrivit ännu bättre. Okej. Eller tro på han men mer Men jag tror på han här nu för att det händer lite spännande. Ja, det är klart. Ja, jag kollade upp det också i vi om det stämde och det kan stämma. Det var ju det säger vetenskapen. Eh, ja, det är ju din tidning det. Och det stod det någonting om ungefär samma sak. Jaha. Ja, kör då. Ja. läser du innan till nu? Ja, jag ska läsa lite innan det nu för att det är väl bara för att som det rätt här. Jaha. Man kan alltså inte med säkerhet säga att prostitution är en välsäljande yrke. Eftersom man saknar källor för den första som samhället. Ja, ja. Men prostitution är relativ, utan tvekan väldigt, väldigt gammal. Den var väldigt utbredd i antikens Grekland och i Pompeji, som har man hittat bordeller med väggmålningar som tydligt illustrerar vad som hände där. Sen finns det så här: från djurens väg så kan man kanske få svar om prostitutionens ursprung. Forskare har observerat att schimpanshonor och unga hanar erbjuder sexuella tjänster i utbyte mot beskydd eller mat. Jaha! Och accepterar man detta som en slags prostitution ja. och inte bara som instinkthandlingar, att det är en sån som de gör utan... Nej, nej, nej, nej, nej, jag är med. Så är prostitutionen äldre än människan själv. Ja, jag har ju helt och hållet med alltså. där det, det sa du något ja, ja. precis men eh, då finns ju givetvis sådana som andra som har tänkt och säger grejer såhär hur kan vi säga då att människan om vi bara tänker människan att det kanske är vänster då finns det ju sådana här tankar människan i världens ja, samt, att positionen är, är världens äldsta yrke människan, ja. Mm. Och då kan man tänka så här att eh, eh, De första Det kan ju vara så att de eh, baskar i gulden och så vidare så att Man vill alltid veta att de får pengarna ifrån För att ge till Horan så att säga Ja. Fast, då, ja, fast och, i detta fallet hade det kunnat vara för beskydd Då behövs ju inga pengar Och då finns det inget yrke sedan innan Nej, precis. nej. Och det, det... Så en grottmänniska kan ju stå och vakta Grottan utanför inte hos sin flickvän eller fru Nej. Men han har stått och vaktat någon och, säg, säg att det är någon mamma som har sin pojk där inne ja. Och pappan är ute på jakt Eller är död ja. Och det står eh, grannens eh, Herre ja. Herre i grottan Vaktar precis. hennes grotta men då, Och får lite knull ja, då är det, det... Om man accepterar det då som en tanke Precis så som För det här slår mig precis nu när vi sitter här och pratar att Om han då får betalt Genom sex då? För att stå och vakta dörren? Då är dörrvaktare. Dörrvaktare <laughs> ja, första. Precis. Men. Det beror ju på om de hade sex först. Och han gick och ställde sig sen. Ja. Eller hur? Jag har själv nu också suttit och filosoferat över tiden. som jag har hittat allt detta. Ja. Ja. Och kommit fram till att försäljare, alternativt byteshandlare. Är det äldsta yrket. Hur då tänker du? Nej. Ja, jag är med. I alla fall på byteshandlare det är det ju tjänster och gentjänster. Ja, ja. precis. För Tänk dig så här: att en familjefar är mm. ute fiskar till sig själv för att få mat på bordet. Mm. Ja. Han behöver fånga en fisk för att, för att föda sin familj ja. den dag. Ja. Och på den tiden så fanns det ju inte kylskåp eller salt eller nödvändigt som de kunde liksom bevara fisken. Nej, utan måste man skulle Samma ut. Han, så fort den var varm? Ja, Aha. han fångar tre fiskar. Oh, på samma krok? Nej, eh, nej. Men, eh, han sitter kvar. <hör> ja, han upp tre fiskar. Tänk så här, nu ska du lyfta fäst hemma. Familjen Sorry. Ja, familjen orkade äta två stycken fiskar. Den tredje blir kvar. Han går över till grannen. Vill du ha den här fisken? Aha. Ja, gärna. Eh, Okej, okay, vad får jag istället? Och den börjar bytesamlar va? Hänger du med? Ja ja, ja, ja, ja. Då kan han ju få någonting som alltid är mer eller minst lika mycket. En flintasten, kanske? Ja, eller en yxa eller vad fan som helst. Ja. ja. Hänger du med? Ja. Så alltså är, är, är enligt mig då, försäljare att bytesamla. Och då kan det vara så då, så här att han kan ju gå till horan med den här fisken. Han kan, han kan ju få ett knull för den här fisken. Ja. Vilket innebär att prostitution samt byteshandlare är ju ungefär lika gamla. Och ungefär samma typ av yrke egentligen. Ja, ja, ja det är ju helt på hållet samma yrke. Ja. Ja, vad gör en Jo, Men om vi går tillbaka byter. till schimpanserna. Ja, och det är ju ännu bättre då. Och det, det, det finns, Så e... finns det bara byteshandeln egentligen. Ja, Att de precis. byter tjänster och tjänster. Ja, och ja. Det, det blir ju en form av prostitution. Att du ger... ger beskydd eller mat det, då, då blir det alltså ger. så, nej, så det känns som att yrkena går lite över varandras ja. gränser så jo. att du är Precis. prostituerad slash byteshandlare eller ja. durvakt/ slash byteshandlare ja. Precis. alltså är det byteshandlare som ja. är det första yrket och om man tänker så nu kommer jag kanske och du kanske kommer en sån här arga mejl igen Trampar vi. du vill du ett mejl ja det kan jag mycket välja ja. men när du är ute på en bar du eh, ger då en flicka, massa drinkar, och så har I slutet så går hon hem med, med dig och krullar. Är hon då prostituerad? Precis, är det då en form av prostitution? Det tyckte man inte, men samtidigt så kanske du till och med har mer pengar än du skulle göra på en prostituerad. Hänger du med? Ja, sick. fast hon har hon inte var... sagt åt dig sen innan att bjuder du mig på att drinka, Nej, så precis. går vi hem Nej. ihop. exakt. Det är ju det som... Du ger ju henne drinkarna något. för att hon ska fatta att hon ska med dig hem så att du puttrar henne över kanten. Ja, ja, precis. Hon vet ju inte om det när hon sipprar på som, sin första yoghuvudrink. Kanske det är så att man i eh, början och och säger Ja, om du vill med en drink så kanske vi får se. Men det har aldrig någon sagt. Nej, det har aldrig sagt. <laughs> Men det kanske finns någon som har sagt så. Och ja. är då hon sämre än du Nej, sämre. Jag tror inte det. Sämre. Eller jag menar bättre. bättre. Men, men, jag ja. Är hon då bättre än att studera? Nej, det är hon ju inte. Men hon vill ju ha någonting i utbyte för att du ska gå hem med henne. Hänger du med? Ja, eller så Tänger utnyttjar hon bara situationen. Så kan det också ha varit. Jo. Att hon, ja, men visst, jag kan väl gå hem om men det hade varit gott med en drink. Ja, jag säger att det ja, är så. Han, han Och då är ju det... Ja, jag får nog syppa han snygg först. Ja. Mm. Ja. Nej, men, alltså, men hänger du med? Hur, hur skiljer sig egentligen? Det enda som skiljer sig är att du det är inte är reda pengar. Nej, som nej. Du, det, är, det, är... det är ju liksom drinkar eller kebabrullar på vägen hem. Eller vad fan helst. Hänger du med? Ja hänger med. Ja, så... Jag, jag är beredd att acceptera den här eh, teorin om schimpanser och säga att prostitution är äldre än människan själv. Och det är med. Det absolut är säkert. Byteshandlaren kommer vi fram till. Som är det är samma sak. En prostituerad är en byteshandlare. Ja. ja. Så ni, ni byteshandlare... Ursäkta mig. Ni byteshandlare där ute... Hade du på telefonen? Alltså, det är så här ja, det är lugnt. Jag ska bara så att jag åstadgår. Ja. ja, den är åstadgård. Ja. Men byteshandlare är en prostituerad helt Ja. ja vad bra Markus. Ja, alla ni försäljare där ute, ni är prostituerade. Inte försäljare, det behöver du ta. Nej, så för dem ju bara en grej, de får menar jag. Ja. Ja. Ja. ja. ja. Ni som håller på att byta med vad <går> Ni är inte bättre än att prostituera. <gård> det. Ni <gård> som håller på att byta med varandra. Ja. ja, nej men det är bra. Ja. Jag ska pausa. Ja. jag har gjort en, en liten lista här, vi har hittade lite roligt, det var nu så här att det kom en artikel i Aftonbladet ja. som eh, avslöjade världens plantigaste brottsningar här i Sverige. Då var det ju stått utanför, i eller så, en bil i en timme innan de gjorde det här. Ja, den ingen hade gått ut en gång och kommit tillbaka och satt sig igen någon timme till. Ja, och ja. fastnat där på bil. Ja. Sen går de in och glömmer skitmasken. Eller den här, ja. Nej han hade inte haft skidmasken när han gick ut ur bilen ja, Och gick runt ja. och tittade Och sen gick han och satte sig i bilen igen ja. Ja. Så, Och sen ja, de fastnade ju på bilen Och instängda i banken, tror jag, på banken Ja det blev en låsta va I bankvalvet Och det fick man att tänka på Vilka är egentligen väldigt satt Och då har jag gjort en liten lista här På sex stycken jag Är det din egna lista ja. som du har gjort Du har hittat, olika, jag har hittat olika Och sen har du gjort en lista av dig själv Ja. Mm. Låt höra. Det ska bli intressant. På plats nummer 6. Det var en snattare. <laughs> en snattare. Ja. ja. En snattare. Som stålknivar från en butik. Vet du var butiken hette? Lisa. Ikea. Med mäggel. Nej. Hur fick det? Oj. Ja. Och är var? det som så Varför det? Mäggel. Vad fanns detta i USA? Ja, det är USA. Det är, det är USA. Det är, ja, är det är och där de är de, de, de, de, de klart. Ja är Emej, en mejerbutik som säljer knivar bara ja. knivar nej de säljer allting, det är ett stort köpcentrum Jaha. som Ica Maxi ja, ja, ja. vart fanns den här butiken jag kommer inte ihåg staten nej men, men Massachusetts kanske. varför tar jag den jag har <laughs> säga. Virginia, ja, Virginia okay. <laughs> en snöttare stång knivar från en butik när han, när han ska springa ut i butiken så snubblar han stämmer sig själv i benet. Nej, i <smart> <Jo. snubblar> så så han har ut. Det blir jobbigt, men det är där för polisen. Det ligger ligga like <skratt> varans blodpöl. Han låg kvar i polisen gamla. Nej, åh ja. Så satte han rätt i låret. Vad får han på då? Jag snubblade ja, han <snubblar> ja, har någonting. Snubland på alltså sidan fötter hette den man. Liksom helvete! Ja, då har han alltså sett ner knivet innanför. Och Och så när han snubblar så. Så går magen ihop och så kommer ja, benen upp så, där. Så pressar han ner knivet. Åh fy fan! Vilken ångest du måste ha när du ligger där på golvet och bara vet ja. alltså, att... Alltså jag hade med knivet. Jag hade med. Ja. Får man inte ha det? Får jag inte gå runt med kniv. Nej. Nummer ja. fem. Ja. Det är en 18-årig inbrottstjuv. Som vandaliserade ett hus för skauter. Ett sådant där stort samlingshus. Ja. En det, lokal det, typ. Ja, precis. Eller? Det är deras ja. läge så här. Ja. ja, då har han skrivit på den stora whiteboard-tavlan Peter Edison was here <laughs> <laughs> Vilket var hans riktiga namn? <laughs> <laughs> Va? Ja. Och på en plansch som satt på den här, eh, här eh, whiteboard-tavlan ja. som visade eh, gårdsfåglar, eller Garden Birds, stod det. Då stod det Garden Birds stort över. Jag har skrivit eh, under R-game. <laughs> <laughs> en ond människa. <laughs> R-game. Det är jätteroligt. Fan, vad är det för hela fåglar? Ser <laughs> ju fan böga ut. <laughs> <laughs> det ja, så de åkte bara hem och knackade på där här. <laughs> ja, vad gjorde du igår? Nej. Satt ja. ja, bara hemma, <laughs> kolla på fåglar. Mm. Ja. Garden birds are gay alltså, ja, ja, nummer fem. fem. Mm. Plats nummer fyra, det är en kille som heter Daniel Glenn. Aha. Vet du vad han gjorde? Han var lite smart, han var lite nyklänkande sen. Han mm. ringde till en butik och frågade er, hur mycket pengar har du i kassa? <laughs> <laughs> Så. Ja. Ja, men man vill inte åka lite onödigt hit i snart. Gud, ja. då, då ringde när han har lagt på Tack. den här eh, ja. som ju sa, och summan, ringde polisen som väntade på när han kom. <skratt> men då hann han väl lite råna då? Han kanske bara undrar och sen skulle han ja. in i butiken. Ja, han, han åkte fast för planerat eller ja, ja sådär. Alltså, man, stämpling, som heter. Ja, ja, ja. ja, vilken grej. Ja, men det är jätteroligt. Jag tänkte att Men varför? Säga, du, eh, du kommer det komma en kille här som ska råna med? Han inte precis och frågade hur mycket han är i kassa. <laughs> Det är jävligt bra! Gud, när man planerar rånet ja. börjar med att ringa <laughs> Kolla hur mycket pengar de har Kärdeplatsen ja. ja, var det? Ja. ja, på plats nummer tre, första medalvplatsen här ja. Ja. Bronspengen asså Den viks en kille som gjorde inbrott i ett hus. Mycket inbrott. Ja, mycket inbrott. Är de klantigaste? Ja, de ja. Det här Han kunde inte veta detta. Nä. Men det var ett karateläger. Oj, vilken ja. otur. Ja. Han gjorde inbrott i det huset där instruktörerna bor <skratt> <skratt> Det var åtta stycken. <skratt> Karat, du, ja Oj, oj, oj. Då han hans övriga samman. Nej. ju <gården> han jag Men här smyger in. genom fönstret så med, Men med ficklampan så här lite. tittar sig omkring och så. Ninja gubbar. <gården> ja. Ja. Ja. Men vad fanns skulle han sno i en ninja byggnad? eller. Det, det, det var ett stort hus på något Ja, där ska jag ha något det karater, där, Och då kommer tre karate kids gubbar ut Åtta. Bara. Åtta var det tror <gården> Oj oj oj. Ja. Herregud. Åh, det var en fin tredje plats. Ja, Silvermedaljongen, vem får den? Eh, jo. <laughs> det är också en jättekul eh, Christopher Allen Koch. Koch. Heter ja. han Koch? Eh, K-O-C-H. Koch, kanske då. Jävla oflit. Ja, ah. de... mobbad, mobbad under uppväxten, hör man. Ja, det... ja. Christopher Koch. Ja. Ah. Eh, han skulle råna en bank. Mm -hmm. Han kommer fram till banken 11.40 Han sitter i bilen och bondas lite så där i 20 minuter mm. mm. 12.01 så går han ut och är redo för att ja. råda banken Har han ett med. gevär eller? Han har ett avslagat vågengevär i näven Laddad som fan Banken Vi... stänger kl 12 <här> <här> Han har inte läst upp i tiden. In inne där inne så ser bankpersonalen honom stå där. <laughs> Men det är ja. Du har bara ett snabbt ärende. Snälla, alltså den klockan är en minut över. Banken förrren. Nej, och, gjorde han ja, det. Och riktar vapnet mot dem. Det är skotskräng. Alltså inte. Så då ja. bara polisen. Så kommer han dit och hämtar Du kollar inte att han. Hit och, och så han tänker inte för rån. Utan för att till då. Ja det är klart ja. där, Vilken otur en minut sen ja. var han Fan va? Men sa han själv då Att han fan, jag var ändå här 20 i Ja nej då har han sett sätter de på en minut uh, okay. Men det är ju ändå roligt att han sitter där och väntar i 20 minuter Ja han måste ju Andas in ett. Fan också <laughs> och, och ändå för... nej Jag ska råna den här banken <laughs> ja, och knacka på rådade, och gillade i nära och bankade på dörren. Är det ändå lite litet otäckt som bankpersonal där? Och stå där inne och se... Ja, och jag, gör. Vad, vad gör han Jag <laughs> Stod de och ringde uppe också, tror du? Ja, absolut. Och han står vidare. Ja. ja, den är riktigt bra. Vad var det första platsen nu då? Jo, och det här är roligt. Det här är nästan någonting som man ska se. För att det här fick jag se på en, på en bild. Så du berättar den med egna ord? Jag berättar det med egna ord. Ja. Eh, polisen har tagit tre stycken brottslingar. De har sänkt in dem i en sån här stor eh, pansarvagn. Mm. eller alltså de forslar eh, folk fram tillbaka med eh, och sånt. Utanför polisstationen... Inte en pansarvagn, nej, men en pansarbil. Ja, en pansar, skåpbil. Ja, ja, ja. Utanför polisstationen så släpper de ut dem. Ja. De är alltså fastkedjade i varandra. Ja, men så här orangea dräkter, ja. Nej, Nej. Är det är bara i, i sina civila kläder. De har precis tagit det. Aha, ok. Ja, men de har bara satt fast dem i handlederna. Aha, ja, i, I bägge handlederna, eller? Nej, i... I bara högerhandledare. Ja, ja precis, i en handled. Ja. Så, så de gick där på radion. De gick där på radion. Ja. Då får de föra sig den här smarta idén att vi fan, vi sticker härifrån. Ja, det är klart. Ja, så de börjar springa. På otroligt Nej, Nej, på samma håll. Bara att den ena springer på den ena sidan av lyckstolten, de andra på en <skratt> Vilken fort är vän att och krockar med huvudet Så nästan svimmar av. Nej. Jo! Ja, oh, herregud. Och hur ut oss? Ja. ja, och polisen kommer fram bara går lite lugnt fram Ni är ju jävla idioter. <skratt> bara säger det och så tar man taget. Och de är ju Oh, men men alla, alla har ju en jävla otur. Det är bara Ja, det är Alltså det är bra grejer men det är oflyt. Ja. Åh ja. ja. ja, jävla bra. Så där har du de Ja, det var fantastiskt. Sex. Ja, åh oh, herre gud. Ja, vad gott. Ja, det var. gott, ja, det var gott att höra. Ja, du Ska du vinna tillbaka din dubbellugge nu? Så ja. ja, gärna. Du har det uppe. Nej, den ligger här. Lugn mm. lung lugn Ja, oh, vi återkommer med en tävling oh. ensam. Sure. Ja, nu har jag hittat en tävling för dig. Oh. För att vinna tillbaka dubbelnuggen Ja, ja. Jag ska, för du har, inte, har du ätit upp den redan? Nej, den är bra. Mm. Ja. Då, har vi, då har jag nu 20 stycken låtar till dig Ja. Mm. Som jag vill att du ska kunna 19 stycken av <laughs> Så får jag min dubbelnuggen <laughs> Nej. Nej, 14 också Fjo Nej, men du fick ju 10 11 fick, jag fick, fick du Ja, 11 11 ja, ska jag ha då du ska ta elva stycken. Ja, vad är ämnet då? jag min dubbelrugga. Ja, vad är ämnet? Vad får jag om jag vinner också? Mm. Mm. Först, vad är ämnet? Mm. <laughs> vad är mm. först ämnet? Nej, säg vad du ska ha för att, du, för att vinna först. Aha, jag vill ha äh, kippa mm. Nej. Du får ju äta min dubbelrugga. Ja, men det är ju det Du Jag måste vinna mm. något till. Kan vi inte dela på Jag kan ta en äh, romlös äpple igen. Ja. Mm. Det tycker jag är gott. Mm. Ja. Var ska jag få ta dig hemma kväll? Ja. Nej. Nej. Uh -huh. mm. Nej, jag måste köpa snus på vägen hem så då kan jag ta en romlösad mm. äpple. Ja. ja. Annars får du en dubbel lugge. Annars ja, får vi en dubbel lugge. Mm. Mm. Okay. Eh, det är tv-spel. Okej okay. ja. mm. Video alltså. Ja. Vad är det för tv-spel? Alla möjliga. Mm. Genom alla år. Ja, Nintendo. Nintendo. Ja. Oj. Får man gå tillbaka till de unga åren? Mm. Okej okay. Och jag vill ha rätt. Är det så att det är uppföljare så vill jag ha uppföljare. Inte liksom original Alltså, hänger med? Alltså, Mega Man som finns fem stycken så måste jag säga rätt siffra bakom. Ja. Ah. Men, ah, okej. Okay. Ah. Finns det till och med fler än. Ah, nej, det tror jag inte. Sex jag, kanske. Jag har en mycket högsklädd. Okej. Ja, är du det Men det kan inte vara så här nu då. För det finns ju olika låtar i alla spelen ah. Som Super Mario Bros. 1 har ju dum dum Och så på andra banan är det ju du, du, du, du, du, du, du Och då står den som Mario 2 Fast den är med i etan ja, ja, Okej, okay. ah, kör Jag har inte lyssnat på dem här alltså När kör då Kan jag börja äta dubbeln om jag känner att det vittrar Om jag typ har tio rätt av tio låtar så måste jag kunna ta en tugga För, Nä, för att jag vet att jag får jag ett rätt till Du får liggare om en Nej, okej, okay. det okej. jag inte. Okay. Ja. Jag klara det. är det egentligen om vi får börja tugga över den här idén? Ja, är det du det då? Ja. Ja, men jag Hallå, kan. Eller? <går> ja, får jag be om ett svar? Ja, kom igen, Final Fantasy 2. Hade du sagt bara Final Fantasy så hade det varit rätt Nej Men <laughs> du sa två Men Det var det ettan. Ja. Jag Åh helvete får jag inte rätt för det då Nej hey. Vad var det? säga? Det finns ändå 15 Final Fantasy Facklåter Fan vilka bra låtar det var ja. för hey, Jag tycker inte he det är tema också var jag med Ja visst, hävlar ni här mot mig Probotector Nej, Skate or Die Oj, oj, oj, oj Nej, ah, jag kan inte. Ninja guiden! Okej, okay, jag har aldrig spelat. Har jag inte ätit rätt, eller? Var det allt jag fick? Oh, det känner vi. Är det. Är det inte ryga? Nej, ja, vänta då! Vänta då! Ja, men nu måste skulle du gå. Oh, ja, jag är bara! Va? Vad? Ja, nej, ja, men du pratar ju sudder. för mig. Nej, jag vet inte. Life force. Aha, är jag rättelser. Det är graden just för mm, det, det. Mm, det är Fyra fel. Å, fyra fel. Ja, kasta den så på mig bara. Panchout. Ja, ja. Fan, då börjar jag med en där. Nu tar jag. Nej. Du det det inte. Det kan man få hålla i dubbeln med, gömma så alltså, gissa? Det jag Nej. Ah ja, röd. Oj. Mörka mörka toner. Ja. Förstår du säga bullaslut? Ah, jag vet det. Mega Man 6. Nej. Vad är det? Ja. Ja, det var Farbert. Två rätt. Ja. Av sju. Öppnar du min dubbel? Nej, det är min råd med white. Och är detta, det nästa? Ja. Då får jag gärna säga att jag ger några men Nej, men väl <laughs> Nej. Allting låter likadant ja. där. Okay, Okej, tillblad där och spela två snabba toner. Dram! Nej. Double drag. Aha. Kom nästa, alltså. Hur går det för dig i Inte jättebra. Nej. Lassupika Dahlö låter det som. Ja, ja. Kan det kan vara på spel. Ja. Men Lassupika ja. Dahlö. Star Wars. Nej, Galaga. Han? Galaga. Äh, ja. vänta, vad är det är <laughs> vad det är. musiken är så ja. rösta. Vad vad svårt detta är. Fan 5, så 2. Nej, fel är ett kontra ah, Jaaa, ett fint spel Jaså? Alltså, mm. Ja Det var ett nummer 10 där, vi har två rätten så länge Jag får ett var... fel till Du får ett fel till Och detta vet jag Åh, oh, detta kan jag. Vilket är detta, Marcus? Ge väl lite råd. Du mm, är dum riktigt! <laughs> Åh, oh, jag kan detta! inte detta Castlevania? Jo. Ja, ah, det är det va? Ja. Men var inte första Castlevania? Nej, var ah, ja. Ja, det var fel 5 sig. Tetris. Ja, Tetris. var det. Jag var att han kan sånt. Ryska musiken? Ja. Jag har fyra nu. Dun, dun. Detta kan jag ju. Detta är Super Mario Bros. 3. Och detta är Super Mario 1. Nej, Marcus! Sex har jag nu. Nej, fem! Nej, jag fick ju... Ja, ah, sen T3 så, så Bruce och Super Mario Bros. 3 och 2, 1. Ja. Hur många har jag kvar? Uh, jag vet inte, Isabel, har ja. Nej, där, ja. Ja. det har vi inte fått. Kvälls high nu. Aldrig talas om Ja. Vi har ta med. Hur många uh, har jag kvar nu? Nu ska vi se. Nu en, uh, två, tre. Fy, dyrtom har du Jag måste. Du har sex, sex, rätt. sex rätt. Ja, vilket innebär att ha? du får ha eh, ytterligare ett Ja, det får jag. Ja. Och det är sex låtar här kvar. Det roliga är att jag undrar om det inte kan vara så här att de här... <här> Släpande... Du, du, du dö <tryck> <fart> Nej, fa. Nej, nej, mm. är detta med i tävlingen? Nej, nej, jag tar bort det. Tar ja. Bort det, tar bort det. ja, tack. Vad var det? Jag, jag vill, det står bara main jag, jag vet inte vad det. Är. Ja, skit nu kör vi. Byta. Ja. Byt då. Jag byter nu. Nu vet jag vad det är. En låt till likadant. Mm. Ja, det är mycket möjligt. Men det, här det är ju samma klingande. Ja. Vet du vad detta är? Har jag du spelat detta? Jag såg, jag såg det ja. ja. spelat det här. Jaja. <här> Nej. Jag Metroid. Jaha. Då borde jag ju funnits. Är det den här lille... är det också en main title. Nej. Det här borde perfekt! rätt. <laughs> det gör det? Ja, jag känner hur dubbeln glider ja. mig i händerna. Vill du ha svaret? Får jag få ta fel på den här va? Nej. Jo. Nej, det får du ta. Nej. Saksarna du. Centerbit. Ja, centerbit. Eller tallarna. Alltså. Alla från det här. Nej, det håller inte! Ja. Okej, då söker jag och stryker för dig och så får jag dig Ja? Gör det! var så bara det var att det bara låter när de inte ens fanns. Gör aj, aj, aj, aj. Du får ta emot. emot! Du kastar dig mitt på fingrarna! Och så sitter jag fast med en